Очі його зупинилися на Артемові, але погляд проходив крізь нього і розчинявся у примарних далях, де піднімалися з досвітньої поволоки напівпрозорі величні силуети нині перетворених у пил будівель. І Артему здалося, що якщо озирнеться він через плече, то й перед ним постане та сама приголомшлива картина – Старий замовк, важко зітхнувши, і Артем не зважився втручатися у його спогади. Так, справді були метрополітени, крім московського. Може, де ще й врятувалися люди. Але ж самі подумайте, юначе. Михайло Порфирович підняв Узлуватий палець до гори. «Скільки все-таки років минуло, і нічого, ні слуху, ні духу! Невже би за скільки років не знайшли, якби було кому шукати? ні похилив він голову. «Навряд чи!» А потім хвилин через п'ять мовчання... Нечутно майже, звертаючись радше до самого себе, ніж до Артема, зітхнув. «Боже, який чудовий світ ми втратили!» Важка тиша повисла в наметі. Іванко, заколисаний їхньою неголосною розмовою, спав, відкривши рот і тихенько сопучи. Зрідка тільки по-собачому поскиглюючи. А Михайло Порфирович більше ні слова ні промовив. І хоча Артем був упевнений, що той ще не спить, тривожити його не став. Заплющив очі і спробував заснути. Він думав, що після всього, що сталося з ним за цей нескінчений день, сон прийде миттєво. Але час Тягнувся повільно-повільно. Матрас, що недавно здавався м'яким, тиснув у бік. І довелося неабияк покрутитися, поки знайшов нарешті зручну позу. А у вуха все вистукували, і вистукували останні сумні слова старого. Ні, навряд чи. Не повернути більше вилискуючих проспектів. Гігантських і прекрасних будівель, легкого, вісвіженого вітерцю у літній теплий вечір, що ворушить волосся і пестить обличчя. Не повернути цього неба, воно більше ніколи не буде таким, як розповідав старий. Тепер небо – це оплутана зі кабелями ребриста стеля тунелів, що сходяться до гори. І так буде завжди. А тоді воно було, як він сказав, блакитним, чистим, дивним було це небо, достоту як те, що бачив Артем тоді на ботанічному саду, і теж усіяне зорями, але не оксамитово-синє, а світло-блакитне, іскристе, радісне. І будівлі були справді величезними, але вони не тиснули своєю масою. Ні, світлі, легкі, не би виткані із солодкого повітря. Вони витали, ледь не відриваючись від землі. Їхні контури розмивались у нескінченній височині. А навколо було стільки людей... Артому, Артему раніше ніколи не доводилося бачити так багато людей одразу, хіба тільки на Китайгороді, але тут їх було ще більше. Весь простір біля підніжжя циклопічних будівель, поміж ними, був зайнятий людьми. Вони снували навколо, і дітей було і справді незвично багато. Вони щось їли. Напевно, це й було морозиво. І Артем навіть хотів попросити в одного з них дати покуштувати. Сам він ніколи не їв справжнього морозива. І коли був маленький, дуже хотілося хоч краплинку, Але ніде було взяти. Кондитерські фабрики вже давно виробляли тільки цвіль і щурів. Щурів і цвіль. А маленькі діти, котрі лизали свої ласощі, весь час утікали від його зі сміхом, спритно ухиляючись. І йому навіть не вдалося розгледіти жодного обличчя. А потім Артем уже не знав, що ж він насправді намагається зробити: відкусити морозиво чи заглянути дитині в обличчя, зрозуміти, чи є воно взагалі у цих дітей. Йому раптом стало страшно Легкі обриси будівель почали повільно згущуватися, темніти І через деякий час вони вже грізно нависали над ним А потім стали суватися тісніше і тісніше Артем тим часом продовжував ганятися за дітьми і йому тепер здавалося, що сміються діти не дзвінко і радісно, а злісно, і наперед смакуючи. І тоді він зібрався із силами і схопив усе-таки одного хлопчиська за рукав. Той виривався і дряпався, як диявол, але, затиснувши йому горло сталевим затиском, Артему вдалося таки зазирнути йому в обличчя. «Це...» Був Іванко. Загарчавши і вишкіривши зуби, він хитнув шиєю і спробував учепитися Артемові в руку. І тоді Артем у паніці відкинув його геть. А той, схопившись з колін, задер раптом голову і протяжно видав те саме жахливе виття, від якого Артем утікав із ВДНГ. І діти, котрі безладно гасали довкола, стали зупинятися і повільно бочком, не дивлячись на нього, наближатися. А за їхніми спинами височило зовсім тепер уже чорне громаддя будівель. І вони, немов теж, присувалися ближче. А потім діти, котрі тепер уже заповнювали той обмаль вільного місця між гігантськими тушами будівель, Підхопили Іванкове виття, сповнюючи його звірячою ненавистю і крижаною тугою. І нарешті почали обертатися до Артема. В них не було облич і тільки шкіряні маски з вищербленими ротами і маслянистими темними кулями очей, без білків і зіниць. І раптом пролунав голос який Артем ніяк не міг упізнати. Він був тихий, і жахливе виття перекривало його, але голос наполегливо повторював одне й те саме. І прислухаючись, намагаючись не звертати уваги на дітей, котрі підступали все ближче, Артем почав нарешті розуміти, що це було. «Ти повинен іти, а потім ще раз іще». І Артем упізнав голос. Голос хантера. Він розплющив очі і відкинув покривало. В наметі було темно і дуже душно. В голову, наче хтось налив свинцю, а думки переверталися ліниво і важко. Артем ніяк не міг отямитися, зрозуміти, скільки часу він проспав. Чи пора вставати і збиратися в дорогу, чи можна ще просто перевернутися на інший бік і подивитися сон веселіший? Нараз запона на мету припіднялася, і в утвореному отворі з'явилася голова того самого прикордонника, що пропускав їх на Кузнецький міст. Костянтин, як же його по-батькові? «Михайле Порфировичу! Михайле Порфировичу! Ставай швидше! Михайле Порфировичу! Та що він? Помер чи що?» І, не звертаючи уваги на Артема, котрий злякано витріщався на нього, він проліз у намет і почав трясти сплячого старого. Першим прокинувся Іванко і почав недобро мукати. Прикордонник не звернув на нього жодної уваги, а коли Іванко спробував вкусити його за руку, дав йому пристойного ляпаса. Тут нарешті отямився і старий. – Михайло Парфировичу, піднімайся швидше! – тривожно прошепотів прикордонник. – Іти тобі треба! – Червоні тебе вимагають видати як наклепника і ворожого пропагандиста. «Говорив же, говорив я тобі! Ну хоч тут, на нашій паршивій станції, не розповідайте про свій університет! Послухав ти мене!» «Дозвольте, Костянтине Олексійовичу, що ж це?» Розгублено закрутив головою старий, скректанням піднімаючись з лежака. «Я ж і не говорив нічого!» Жодної пропаганди не приведи Бог. Так от молодій людині розпів тільки, але тихенько, без свідків. І молоду людину з собою прихопи. Ти ж бо знаєш, яка у нас тут станція поруч. На луб'янку відведуть і кишки там на палицю намотають, а хлопця твого до стінки відразу поставлять, щоби не базікав зайвого. «Давай же швидше, чого ти марудишся? Зараз вони прийдуть уже. Вони поки там радяться ще, щоб то у червоних натомість виторгувати. Так що поспішай!» Артем до цього моменту вже стояв на ногах і рюкзак його був за спиною. Не знав тільки діставати зброю, чи все обійдеться. Старий теж заметушився. І через хвилину вони вже квапливо крокували по коліях, причому Костянтин Олексійович особисто затискав Іванкові рот рукою, мученицьки кривляючись. А старий занепокоєно поглядав на нього, побоюючись, щоби прикордонник не скрутив дитині в'язи. У тунелі, що вів до Пушкінської, станція була укріплена значно краще. Тут вони проминули два кордони, а за 100 і 200 метрів – до входу. На ближньому – бетонне укріплення. Бруствер, що перетинав колії і залишав лише вузький прохід біля стінки. Зліва за ним – телефонний апарат і провід, що тягнувся до самого Кузнецького мосту. Напевно, у штаб. Ящики з боєприпасами, дрезина що патрулювала ці 100 метрів. На дальньому – звичайні мішки з піском, кулемет і прожектор, як з іншого боку. На обох постах стояли чергові. Але Костянтин Олексійович провів їх крізь усі перепони, вивів до кордону і втомлено сказав. «Ходімо, пройдуся з тобою 5 хвилин, побоюся... «Не можна тобі сюди більше, Михайло Порфировичу!» – говорив прикордонник, поки вони повільно йшли до Пушкінської. «Вони тобі ще й старих твоїх грішків не пробачили, а ти знов за своє!» «Чув, товариш Москвін особисто цікавився!» «Ну та Бог з ним, щось придумаємо!» «Ти через Пушкінську обережно!» Напучував він, відстаючи від них і розчинаючись у темряві. «Чим швидше проходь? У нас, бачиш, бояться їх. Ну, бувай!» Поки що поспішати не було причини, і втікачі уповільнили ходу. «Чим це ви їм так насолили?» запитав Артем з цікавістю, оглядаючи старого. Я, бачите, просто дуже їх недолюблюю. І коли війна була, загалом кажучи, розумієте, ми в гуртку нашого деякі тексти писали. А в Антона Петровича, він тоді ще на Пушкінській жив, доступ був до типографського верстата. Стояв тоді на Пушкінській друкарський верстат, і якісь божевільні притягнули його з звісті, І ось він це друкував. А кордон у них збоку безвинно виглядає. Стоять двоє людей, і висить прапор. Ні укріплення якихось, нічого, на відміну від Ганзи. Раптом згадав Артем. Звичайно! З цього боку все безневинно, тому що у них основний натиск на кордон не ззовні, а зсередини. Єхидно посміхнувся Михайло Парфирович. Ось там і укріплення, а тут так, декорації. Далі вони йшли мовчки. Кожен думав про своє. Артем прислухався до своїх відчуттів від цього тунелю. Але дивна річ. І цей і попередній перегін, що вів від Китайгорода до Кузнецького мосту, були якимись порожніми у них геть нічого не відчувалося, їх ніщо не наповнювало. Це була просто бездушна конструкція. Потім він, по думки, повернувся до щойно баченого кошмару. Потробиці його вже стиралися з пам'яті. Залишався тільки неясний страшний спогад про дітей без обличчя і якісь чорні громаддя на тлі неба Так от голос Довести думку до кінця так і не вдалося Попереду почувся знайомий мерзинний писк і шхурхіт кіхтиків Потім потягнуло задушливо солодкуватим запахом розкладеної плоті і коли кволе світло ліхтаря дісталося нарешті до того самого місця, звідки долинали звуки, перед очима постала така картина, що Артем завагався, чи не краще повернутися до червоних. Біля стіни тунелю обличчям вниз у ряд лежали три тіла. І руки їхні, зв'язані за спиною дротом, були вже сильно обгризані пацюками. Притискаючи до носа рукав куртки, щоби не відчувати важкого, солодкуватого, отруйного духу, Артем нагнувся до тіл, посвітивши на них. Вони були роздягнені до нижньої білизни, і на їхніх тілах не було помітно жодних ран. Але волосся... На голові кожного було склеєно загуслою кров'ю, особливо густою навколо чорної плями кульового отвору. «В потилицю», – визначив Артем, намагаючись, щоб його голос звучав спокійно, і відчуваючи, що зараз його знудить. Михайло Парфирович прикрив рот рукою, і очі його заблищали. Що роблять, Боже, що ж вони роблять? придушено промовив він. Іванку, не дивися, не дивися, йди но сюди. Але Іванко, не проявляючи навіть найменшого занепокоєння, сів навпочіпки поруч із найближчим трупом і почав зосереджено тикати його пальцем, жваво мукаючи. Рінь ковзнув вище по стіні і освітив шматок грубого обгорткового паперу, наклеєного прямо над тілами на рівні очей. Зверху, прикрашений зображеннями орлів з розпростертими крилами, йшов набраний готичним шрифтом заголовок: Вертес рейх. А далі вже зазначалося по російськи. «Жодної червономазої наволочі ближче трьохсот метрів від Великого Райху!» І був соковито продрукований той самий знак. «Проходу нема!» Чорний контур чоловічка в забороненому колі. «Наволоч!» – крізь щіплені зуби витиснув Артем. За те, що у них волосся іншого кольору? Старий тільки скрушно похитав головою і потягнув за комір Іванка, який захопився вивченням тіл і ніяк не хотів підводитися. Я бачу, наш друкарський верстат все ще працює, сумно зауважив Михайло Порфирович, і вони рушили далі. Подрожні йшли все повільніше і повільніше. Так що тільки через дві хвилини з'явився намальований на стіні червоною фарбою силует орла і напис «Триста метрів». «Ще 300 метрів», 300 метрів зауважив Артем, занепокоєно вслухаючись у відгомони собачого гавкоту, що долинали здалеку. Метрів за сто до станції в обличчя вдарило яскраве світло, і вони зупинилися. «Руки за голову! Стояти струнко!» – загуркотів посилений гучномовцем голос. Артем слухняно поклав обидві долоні на потилицю, а Михайло Порфирович підняв обидві руки вгору, тримаючи в одній із них Іванкову долоню. «Я сказав усім руки за голову, повільно йдіть уперед, не робите ніяких різких рухів!» Продовжував натриватися голос, і Артем ніяк не міг розгледіти. хто ж говорить. Бо світло було прямо в очі, і від різкого болю доводилося дивитися вниз. Пройшовши маленькими кроками ще якусь відстань, вони знову покірно завмерли на місці, і прожектор нарешті відвели в бік. Тут була зведена ціла барикада. На позиціях стояли двоє кремезних автоматників, і ще один чоловік із кобурою на поясі. Всі в камуфляжі і чорних баретах, на бакир одягнутих на поголені голови. На рукавах у них пишалися білі пов'язки. Щось на кшталт німецької свастики, але не з чотирма кінцями, а з трьома. Трохи подалі віднілися темні постяті ще кількох людей. Біля ніг одного з них сиділа нервово скімляча собака. Стіни навколо були розмальовані хрестами, орлами та гаслами і прокльонами на адресу неросійських. Останнє трохи спантеличило Артема, тому що частина написів була зроблена німецькою. На видноті під стібаним полотнищем із силуетом орла і трикутною свастикою стояв затишно підсвічений пластиковий знак з нещасним чорним чоловічком. І Артем подумав, що це, напевно, у них червоний куток. Один з охоронців вступив уперед і запалив довгий схожий на кийок ручний ліхтар, тримаючи його в зігнутій руці на рівні голови. Він неспішно обійшов усіх трьох, пильно заглядаючи в обличчя, очевидно, намагаючись вишукати якісь неслов'янські риси. Однак риси у всіх них, за винятком хіба що Іванка, на обличчі якого позначилася його хвороба, були більш-менш російськими. Тому він відвів ліхтар і розчаровано знизав плечима. «Документи!» – зажадав він. Артем з готовністю простягнув свій паспорт. Михайло Порфирович припізнено взявся шукати у внутрішній кишені свій і нарешті Теж знайшов його. «А де у вас документи пху, на оце?» – гидливо вказав перевіряльник на Іванка. «Розумієте, річ у тому, що в хлопчика...» – почав було пояснювати старий. «Мовчати! До мене звертатися, пан офіцер! На питання відповідати чітко!» Гаркнув на нього перевіряльник, і ліхтар застрибав у нього по долонях. «Пане офіцере, бачите, хлопчик хворий, у нього немає паспорта, він ще маленький, розумієте? Але погляньте, він у мене ось тут вписаний, дивіться», – залепитав сторопілий Михайло Парфирович, запобігливо дивлячись на перевіряльника. Намагаючись розгледіти в його очах Хоч іскорку співчуття Але той стояв на місці Прямий і твердий, наче скеля Обличчя його теж не би закам'яніло І Артем знову відчув нещодавнє бажання Вбити живу людину «Де фотографія?» Виплюнув офіцер, догортавши до потрібної сторінки Іванко, який стояв до того моменту смирно, напружено вдивляючись у собачий силует і час від часу захоплено гукаючи, перемкнув свою увагу на перевіряльника, і, на перестрах Артема, раптом ощирився і недобре загудів. Артем раптом так злякався за нього, що, мабуть, забув і свою неприязнь до цього створіння. І те, що сам пару разів заледве притлумлював бажання копнути його як слід. Перевіряльник зробив мимовільний крок назад, неприязно втупився на Іванка і процідив. Приберіть це, негайно, або ж зроблю це і я. Вибачте, будь ласка, пане офіцере, він не розуміє, що робить. З подивом почув Артем власний голос. Михайло Порфирович з вдячністю глянув на нього, а перевіряльник, швидко прошелестівши його паспортом, тицнув його назад Артему і холодно сказав. «До вас питань немає. Можете проходити». Артем зробив кілька кроків уперед і завмер. Відчуваючи, що ноги не слухаються його. Офіцер Байдуже відвернувшись від нього, знову запитав про фотографію. «Розумієте, річ у чому?» – почув було Михайло Порфирович і, схаменувшись, додав. «Пане офіцере, річ у тому, що в нас там нема фотографа, а на інших станціях це вартує неймовірно дорого. У мене просто немає грошей, щоб зробити знімок. «Роздягайтесь!» – перервав його той. «Перепрошую!» – під упалим голосом протягнув Михайло Парфирович. І Артем побачив, як у нього тремтять ноги. Артем зняв рюкзак і поставив його на підлогу, геть не думаючи про те, що робить. «І «Є такі речі, які не хочеш робити». Клянешся не робити, забороняєш, а потім раптом вони відбуваються самі собою. Їх навіть не встигаєш обміркувати, вони не зачіпають мисленнєві центри. Відбувається і все. І зустається тільки здивовано спостерігати за собою і переконувати себе, що твоєї провини в цьому нема. Просто це сталося саме. Якщо їх зараз роздягнуть і проведуть, як тих до трьохсотого метра, Артем дістане з рюкзака автомат, переведе перемикач на режим автоматичного вогню і постарається покласти якомога більше цих нелюдів у камуфляжі, поки його не застрелять. Більше нічого не мало значення. Неважливо було, що минув усього день з тих пір, як він зустрів Іванка старого. Неважливо, що його вб'ють. Що буде з ВДНГ? не треба думати про те, що буде потім. Є речі, про які краще просто не думати. «Роздягайтесь!» – ретельно артикулюючи, повторив офіцер. «Обшук!» «Але дозвольте!» – пробелькотів Михайло Порфирович. «Мовчати!» Гаркнув той. Швидше, і, підкріплюючи свої слова дією, потягнув із кобури пістолет. Старий почав квапливо розстібати гудзики куртки, а перевіряльник відвів руку з пістолетом убік і мовчки спостерігав, як той скидає фуфайку. Ніяково, ніяково стрибаючи на одній нозі, знімає чоботи і вагається, чи розтібати ремінь на штанах. «Швидше!» – оскаженіло, прошипів офіцер. «Але незручно, розумієте?» – почав було Михайло Парфирович, але перевіряльник, остаточно знитямившись, і силою вдарив його кулаком у зуби. Артем рвонувся вперед, але ззаду його тут же схопили дві сильні руки. І як він не старався викрутитися, все було марно. Нараз трапилося непередбачене. Іванко, який на зріст був чи не вдвічі нижчий за головоріза в чорному береті, раптом визвірився і з тваринним риком кинувся на кривдника. Той не очікував подібної пруткості від убогого, і Іванкові вдалося вчепитися йому в ліву руку і навіть вдарити його долонею в груди. Однак через секунду офіцер отямився, відкинув Іванка від себе, відступив назад і, витягнувши руку з пістолетом вперед, вистрелив. Постріл, посилений луною порожнього тунелю, вдарив по барабанних перетинках. Але Артему здалося, що він все одно чує, як тихо схлипнув Іванко, осідаючи на підлогу. Він ще кринився обличчям униз, тримаючись обома руками за живіт, коли офіцер, носоком чобота перекинувши його горілиць, з збридливим виразом на обличчі натиснув на спусковий гачок ще раз, цілячись у голову. «Я вас попереджав», – холодно кинув він Михайлу Парфировичу, який завмерши на місці, з відвислою щелепою дивився на Іванка, видаючи грудні хрипкі звуки. Цієї миті Вартема все потьмяніло перед очима. Він відчув в собі таку силу, що приголомшений солдат який тримав його ззаду, лед не впав на підлогу, коли він рвонувся вперед. Час розтягнувся для Артема, і його якраз вистачило, щоби схопитися за руків'я автомата і, клацнувши за побіжником, дати чергу прямо крізь рюкзак у полямисті груди офіцера. Він тільки й встиг, задоволено помітити, як виникає чорний пунктир кульових отворів на зелені камуфляжу.